Títusar bréfið Annarkabli En tala þú það sem sæmir hinni heilnæmu kenningu? Aldraðir karlmenn skulu vera bindindi samir, heiðvirðir, hóláttir, heilbriðir í trúnni, kærleikanum og þolgeðinu. Svo eiga og aldraðar konra vera í hátum sínum eins og heilugum sæmir. Þeir ekki vera róberar og ekki heldur í ánöð ódrykkunar, heldur vera öðrum til fyrirmyndar til þessa að þær laði hinnar ungu til að elska menn sína og börn, vera hóláttar, skýrlífar, heimilisaræknar, góðuláttar og eigimannum sínum eftirláttar til þess að orð guðs verði ekki lastmælt. Svo skalt þú að brýna fyrir ungum mannum að vera hóláttir, verður sjálfur fyrirmynd í góðum verkum. Verstu grandvar í fræðslu þinni og heil huga svo um verði heilnæm og óafinnanleg og andstæðingurinn fyrirverði sig þegar hann hefur ekkert illt um okkur að segja. Hvertu þræla til að vera undirgefnir húsbændum sínum og í öllu geðþekkir, ekki svörulir, ekki hnupplsamir, heldur skuluður auðsina hvers konar góða trúmennsku til þess að þeir príði kenningu guðs frelsara vors í öllum greinum. Því að náð guðs hefur opinberast til sálu hjálpar öllum mannum. Hún kennir okkur að afneita óguðuleik og veraldlegum gyrndum en lifa hólátlega, réttvíslega og guðrækilega í heimi þessum í eftirvæntingu okkar sælu vonar að hinn mikli guð og frelsari vor Jesús Kristur opinberist í dýrð sinni. Hann gaf sjálfan sig fyrir okkur til þess að hann leisti okkur frá öllu ranglæti og hreinsaði sjálfum sér til handa eignar líð kostgæfin til góður að verka. Tala þú þetta og uppörva og vanda um með allri röggsemi, lát engan lítils virða þig.